GYÁSZ Eltapostak egy Szent János bogárkát. Temetésén az egyik távoli rokon, egy erdei nünüke, lesújtotta át a gyászolók között. Isten nem gondolta. Még élhetett volna szegény. Egy szúrós pillantást vetett egy burgonyaszipolyra, amely nem átállott a sírnál diskurálni. És pont most... Mikor kialudt a fény.